Ковнір якої заломився і стояв бокаса. Цей ковнір та ще неохайно збита на очі сіра ушанка надавали йому вигляду людини, що тільки що збудилася з похмілля. Він увійшов із ціней і почвалав через ноги лежачих до середини тюрми. За ним слідом його помічник, білявий хлопець із наївними очима, без шинелі і без ніяких відзнак. Лише в солдатській, зеленій, заяложеній сорочині на випуск, і в таких же, як і в начальника, повстяниках. Він тягся за старшиною, як нитка за голкою. Старшина переступив через усі ноги, мовчки, і дійшов до середини. А дійшовши до середини, оглянув усіх, ніби своє господарство, і привітався. Ну, здорові були орли! Сірий гомін зітхання і невиразний буркіт у відповідь. Тільки Вася Танкіст ляпнув голосно картою, аж пішли виляски, і відповів весело і голосно за всіх, і сердечно так: Здоров, хазяїн, здоров, орел наш дорогий! Як діла, га? Ну-ну, Вася, не балуйся, буркнув незлостиво старшина, пройшовся задуманими, байдужими очима по людських обличчях, і зупинився ними на старому, старому дідові із козацькими сивими вусами. В очах старшини блиснули вогники здивування. «О, а ти чого тут, дід? «Та посадили!» — зітхнув дід із тихою щирою журбою. «За що ж тебе посадили?» «Та, вроді, старостою, у колгоспі ж був. А, значить, партизанів вішав!» Пауза. Понура гнітюча мовчанка. І раптом Вася своїм веселим жвавим голосом так ніби ненароком, через карту, лозаючи насіння і спльовуючи лушпинням, але з глибокою певністю і гаряче. «Товариш старшина, він партизанів не війшов, він тільки жидів війшов!» Вартовий автоматник біля дверей пирснув. Танкісти під столом не подавали й виду, що щось сталося, а решта арештантів завмерла. «А, протяг старшина спочатку розгублено!» а потім ніби приємно здивований. Жидів? І враз махнув рукою понуро. «Ну, жидів, чорт його бери!» Повернувся і пішов. За ним помічник, посміхаючись до арештантів і ступаючи старшині слід у слід. Дивно, Максима вразила одна подробиця. Вона від нього не уникла, він її вхопив. Це була нотка, одна манюсінька нотка в голосах, що тут щойно прозвучали. В усіх пирскання автоматника включно. Якась глибока, тяжка, несвідома злоба і розгубленість. Злоба людей збити геть остаточно з пантелику. І та злоба власкерована якоюсь силою в певний бік, яку відтулину, у ту стару, добре випробовану відтулину, що нею здавна випускалась зайва пара переснаги, людського гніву і горя, що кінчалося божевільним, ідіотичним "Бей же, діл спасай Росію!» Ще трохи може, це навіть стане найбільшою рушійною пружиною для всіх мільйонів отаких от, от хлопців у повстяниках, щоб поривати їх на великі, історичні в лапках діла. Бо їх можна рухати ще тільки з ненавистю і злобою. Злобою поривати й до героїки – Колись вони, ті мільйони, рухалися вогнем кличів про братерство і любов. Але ті часи давно минули. На ті місці, де була колись віра в ті кличі, витворилася застрашлива порожнеча. А над нею, над тією порожнечею, має ще якусь силу впливу лише глибока, несвідома, тяжка злоба, сліпа, нищівна, злобана все. Аж до себе самих включно. На дверях старшина зупинився, повернувся і щось згадавши, зробив знову два кроки всередину. Всі місцеві? спитав у лежачих людей усіх разом. Ні, відповів хтось. Майже всі не місцеві. Тот устряв знову Вася танкіст, із наївною іронією. Це все жертви фашизму, товаришу старшина. Старшина їхдно. «І ти теж?» – Вася зітхнувши. «І я теж». Старшина. «Ну, гей ви, жертви фашизму, обідали?» «Ні», – відповів за всіх той самий Вася. Старшина скривився і процідив глузливо. «Що ж це ви? Поніміли всі, га? Ну чого носи повішали?» Хтось зітхнув глибоко і промурмотів. «З наміром, очевидно, щось вивідати». «Та, як поведуть у ліс, то там буде й обід!» «Дурак!» — бовхнув старшина і засміявся. Сміявся якийсь час беззвучно, дивлячись на всіх одразу, а тоді промовив. «Та ти, браток, легенько хочеш, отак собі просто та й у ліс!» «Ні, ще почекай!» Сплюнув і вийшов. Після того в дверях з'явився якийсь здоровенний гвардієць із стінкою, і, не зачиняючи дверей, тикнув пальцем на двох лежачих і мовчки поманив їх тим пальцем за собою. Двоє встали і пішли слухняно. Скоро вони повернулися і принесли обід на всіх, кілька хлібин і двоє відер із якоюсь юшкою. «Роздатчик — Роздатчик! — гукнув хтось із сіней у хату. «Я — Я! — вискочив Вася з-під столу, зголошуючись добровільно до такої ролі, і пояснив, — бо вони всі не в настроєнії. Дійсно, всі були не в настроєнії. Ніхто навіть і не здумав заперечувати таке васине самопроголошення, хоч більшість знала з досвіду, що тюремний роздатчик – це в тюрмі друга персона після начальника корпусу і перша, як тільки двері за тим начальником корпусу зачиняються. Але сьогодні яке то все має значення, коли тут справа якихось хвилин, найбільше годин. Таким часом Вася-танкіст став роздатчиком, що було цілком справедливо, бо роздатчик з Васі був фаховий. Перенісши діяльність під столу на стіл, Вася миттю вправно розділив увесь хліб на тридцять рівних пайок і роздав усім за принципом солдатського і арештанського щастя. Один відвернувся від столу і виконував роль сліпої долі. На запит Васі «Кому?» Тая доля тикала пальцем на того, кому вона привікала невидиму пайку, чому? І так далі. Хліб узяв кожен, але від обіду майже всі відмовились. Який тут обід? Хіба до обіду тепер? Ну що ж? Вася від того не впав у розпач. Відер було двоє, і він їх розділив геніально. Одне відро взяв під стіл собі і двом танкістам, а другий відніс заряднину, господині та її малим діткам, що були в хатині. За те відро він виміняв у господині миску і ложку, вернувся із тією здобичю під стіл, насипав повну миску юшки і приніс власноручно її Максимові. «Слухай, товариш архітектор, ось, їжте!» «Ну-ну, ви ж не якийсь там колхозник заскалив око хитро. «Уявіть собі, що ви таки, да, знову в тюрмі, та й їжте ж собі на здоров'я». І посміхнувся лукаво, передаючи миску і ложку. А тоді вернувся під стіл. Це була не юшка, це була їжа, якої в жодному довіднику кулінарії немає. Квасоля, пшениця, кукуруза, капуста, горох. Шматки гарбуза і навіть шматки якогось м'яса. Все на купу, та ще й з якимось підозрілим запахом. Максимові зовсім не хотілося їсти, але він мав про кого подбати. Він розбудив Костика. «Костику, треба триматися ж». «Добре», – мурматів Костик, чухаючись з просоння, і взяв ложку, що навіть не знаючи, чого від нього хочуть. «Добре, їж Костику». Очунявшись нарешті, Костик накинувся на їжу так само жадібно, як перед тим на сон. Уже перед самим майже кінцем Костик на силу зупинився і напосівся на Максима, щоб той теж з'їв хоч трохи, і Максим мусив також проковтнути за три ложки тієї їжі. Потім вони полягали знову, і Костик знову вмостивши свою голову на Максимових грудях, солодко захропів. Бідолашне хлоп'я. Кілька ночей він ховався від арешту, перетіпався, перемучився без сну. І тепер от сон його валив, мов билину. Юнак забув геть про все на світі, навіть про найстрашніше, що чекало на нього попереду.